Bir dəfə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm evindən bayraq çıxır və bir dəstə sahabənin oturub söhbət edib güldüğünün şahidi olur və baxır ki, bunlar çox gülür və deyir ki, əgər siz mən bildişlərimi bilsəydiniz, az gülüb çox ağlayardınız. Əgər siz mən bildişlərimi bilsəydiniz, az yürüb çox ağlayardınız çox ağlamaq üçün Allah'tan çox qorxmaq üçün bu dini yaxşı bilmək lazımdır Allah subhanətə alə əbəs yerə demir ki innəmə yaxşəlləhə min ibadihil uləmə həqiqətən Allah'tan ancaq alimlər qorxar Allah'tan ancaq alimlər qorxar savada olmayan kəs Allah'dan necə qorxa bilər